Ujambo jamaa ndugu msikizaji na karibu katika makala ya shiku ya leo. Siku hii ya leo namkaribisha mchungaji Joseph katika makala ya neno la Sumama lakini kabla ya wani ningependa kumkaribisha mwanadada Rahili Adema katika ubibu wake anasema uzima. Kaditamati ushije ukangatuka. Karibu na utekee neno la Mwenyezi Mungu katika makala inayoshamba safari ya wana wa Israeli. Likitin ni wimbo wa Adema. Ana jema nzima nzima nzima yeah. nzima yeah. wamile nzima kati mwingine tunazidi kuwakaribisha katika makara ya neno litasimama. Huyu ni mhubiri wenyu Ngige. Toka passing the right ministry tukiungana na abaguzi Global Radio na tunawalechea habari za neno hili jinsi linavyosimama kwa sababu limetuwezesha pia kusimama naendelea kwa ya kwamba wakati wowote tutakapoendelea kujiegemesha katika hili neno hata na sisi tutasimama kwa hivyo ninawakaribisheni kwa moyo mkunjuvu katika wakati huu na masaa haya na kama vile tunavyoelewa ya kwamba kwingine ni asubuhi kwingine ni mchana kwingine ni jioni Mungu wetu ametuweka pahali popote pale tuko katika ulimwengu huu na kupitia kwa teknolojia hii anatuwezesha zote kuweza kupata neno hili. Kwa hivyo ninawakaribisheni nyote ili tuweze kuungana kwa pamoja katika kusikiliza hili neno. Na kama vile ilivyokuwa kawaida yetu Naendelea kuwakumbusha ya kwamba tuendelee kuombea ministry hii passing the night ministry pamoja na baguzi globo radio na kuendelea kuwiombea uh, na ku-support kwa hali na mali kwa sababu ya kueneza habari njema. Wakati huu nataka kumkaribisha Mungu ili aweze kuwa pamoja nasi katika awamu hii na makala haya maalum ya neno na hebu tuweze kuomba Baba mtakatifu Mungu wetu mtendao unayotupenda sana wewe ulioko na wewe utaka wako. tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika mfulisho wa neno itasimama. tunashukuru kwa ajili ya radio hii yetu ya baguzi global radio na tunashukuru kwa ajili ya kuendelea kupanua mipaka ili kupitia kwa redio hii tuweze kupenya na kuwafikia wengi katika ulimwengu waweze kusikia ukweli wa neno lako jinsi ulivyo na wengi waweze kuamua kuwa upande wako naomba kwa ajili ya jamii zote ambaye zimewakilishwa katika kusikiliza hili neno siku hii ya leo baba wa mbinguni ninaombae ili uweze na kuwafanikisha kutana na mahitaji yao katika mahali wanapohitaji Walio na shida za kiafya, walio na shida za kazi, walio na shida za kijamii, walio na shida za wake zao, walio na shida za waume wao, walio na shida za watoto wao. Na walio na shida aina zozote zile ambaye umeweza kusielewa we Mungu unaojua mambo mpaka yale ya sirini na kuomba katika jina lako ili uweze kukutana na kila mmoja katika hitaji lake wakati huu baba mtakatifu inajiweka wakfu mkononi mwako mimi mtumishi wako mdhaifu na mnyonge jinsi nilivyo ili bwana ukaweze kuniguza na kala moto na kunitumia kadri utakavyoona inastahili siku hii ya leo ujumbe huu uweze kunisaidia na uweze kuwasaidia wasikilizaji wetu sisi zote tuweze kusaidika na kutahirishwa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili baba mtakatifu pia tunaombea radio hii mara nyingine na mtumishi wako until huendelee kumbariki na kumsaidia katika hali zote anapoendelea kujikamua kwa ajili ya kuona habari hii naweza kwenda kila mahali kama vile ilivyo agizo lako baba mtakatifu tunakualika kwa njia pekee ili uweze kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha na jina lako litukuke kwa ajili ya wote watakaoweza kupata ujumbe huu wa leo. He wako aweze kutamaraki mawazo na mili yetu na ndipo tuweze kubalikiwa na kuweza kupata mibaraka katika siku hii ya leo. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi wapendo wa wasikilizaji wetu tunaendelea katika kuangalia jinsi kumbukumbu eh, kumbu ya sheria za Mungu ilivyoweza kurudiwa tena ama kukumbushwa watoto wa, wa wana wa Israeli walivyokumbushwa na tunaona ya kwamba katika kumbukumbu kumbu ya tolati Musa anawaambia ya kwamba angalieni nimewafundisha amri za Mungu pia na hukumu zake na vile kama vile Bwana Mungu wetu alivyoweza kuniagiza ambazo mtaenda kushishika katika nchi mnapoenda kuiridi basi mukashike mukazitende maana hii ndiyo itakao kuwa hekima yenyu na akili zenyu machoni mwa mataifa watakaposikia amli hizi zote watasema ya kwamba hakuna taifa lilo na akili na hekima kama nyinyi kwa hivyo wakati wowote tuliona ya kwamba tunapoendelea kushika sheria za Mungu tunakuwa na hekima na akili ya hali ya juu mpaka dunia yote inaweza kuelewa na kwa hivyo kwa mkutasa ni kwa ajili ya yale tulioweza kuyapitia jana Ningependa tu nikupatie mkutasali wake ndipo tuweze kuingia katika awamu ya tatu. Na tuliona ya kwamba Musa akawakumbusha kwamba katika mlima Horeb hapa ndipo Mungu alipoweza kuleta sheria zake alijileta ye mwenyewe. Na Mungu akasema wakusanywe wote ili waweze kusikiliza ukweli wa Mungu ndipo waweze kushika sheria na maagizo na hukumu za Bwana katika maisha yao watakaoendelea kuishi hapa duniani na akawakumbusha kwamba mliona moto uliowaka mpaka binguni na hamu kuona umbu lolote pahali pale bali mliweza kusikiliza sauti kutoka pale kwa moto naye akawahubiri ajano lake ambaye ni sheria kumi ili aweza kuandikwa katika zile mbao mbili na hivyo akawapea ili muweze kushishika hizi seria na maagizo yake na hukumu zake maana yeye mwenyewe ni Mungu na Mungu tukaona alitaka kwaweze wasione umblolote wasija wakajaribu kuchonga mchango wa aina yote Musa akamwambia muangalie msichonge mnyama ama mtu ama kitu chochote kinaotambaa ama kitu kilicho chini ya maji iliyo anzini ama kitu cha uh, samaki ama mfano wa wa ndege ama mfano wa mwezi nyota ama ama uh, jua kwa hivyo msijemka weza kumlinganisha Mungu na kitu chochote maana Mungu anasema ye ni Mungu mwenye uwivu na hapendi kuweza kugawanya utukufu wake na eh, kiumbe alichokiumba maana vyote Mungu aliweza kuziumba na ndipo basi akaendelea kuambia ya kwamba katika taifa zote zilio duniani hakuna taifa lilo na Mungu kama hili taifa la Israeli Mungu ambaye anasikia kiitwa Mungu ambaye wakimuomba anawapatia kile wanachokipatia na leo tukaona changa moto ni hii kwa Wakristo ya kwamba hakuna Mungu mwingine katika miungu inawabudiwa anaopita Mungu wa Wakristo alio na sheria kumi maana wakristo wengine wameweza kuvunja sheria kumi za Mungu na wanasema kwamba wanaendelea kutunza sheria sheria tisa hivyo huyo sio mungu aliyeumba mungu aliyeumba ana sheria kumi na hasa utashangaa kuona ya kwamba wakristo wanatupa sheria ile inao huyo mungu ambaye aliumba yani sheria ya aina inao kusema Mungu aliumba mbingu na nchi na bahari na chemi, chemi za maji na wanaendelea kusema ya kwamba Mungu wao ni Mungu muubaji. Hawezi kutambua kuonyesha jinsi unavyomtambua Mungu muubaji na huku unatupa sheria yake inaohirisha yeye ndiye Mungu aliyeumba. Ipo shetani hapa ameweza kutu eh, kutu kutufitia na Wakristo hawajajua nipo unaona ya kwamba wakati tunaposema ya kwamba sheria za Mungu ziliongemelewa pale msalabani ukweli ni ya kwamba sheria ambazo ziliongemelewa pale msalabani sio sheria amri kumi za Mungu hizo ni zile sheria zilioandikwa na Musa ambaye zilikuwa zaidi ya sheria si, sita ziliyokuwa zinatia nguvu sheria kumi ziliyokuwa katika ndani ya ile sanduku la agano na utashangaa kuona ya kwamba sheria hizi ni tabia ya Mungu na ikiwa tabia ya Mungu inaweza kuwa iligongemelewa msalabani basi Sijui ni kwa nini tunaposema zilingongemelewa msalabani na hatuko chini ya sheria, bona wakristo wenzangu, hatupendi kusema ya kwamba mtu anaweza kuzini, bona wakristo hawezi kusema mtu aibe, wa bona wakristo hawezi kusema mtu aweze kuchonga sanamu, bona wakristo hawezi kusema mtu aweze kutamani, bona mKristo hawezi kukubali mtu ashuhudie uongo, bona mKristo hawezi kusema mtu uwe Na mtu akiweza kuwa amevunja sheria. Hivyo ni kusema wana wa, wa, shetani hapa ametufi amejificha, anajaribu kutuonyesha sheria zilizongemelewa, lakini ye mwenyewe anajua ukweli ni ya kwamba hazikuongemelewa, lakini zile sheria za mapokeo ziliokuja baada ya dhambi. hizo ndizo zilioweza kuwa zinamlenga Yesu na Yesu alipokuja zilikwisha kazi yake. Jili sheria hizi zina hali ya kuchinja na kutoa makafara lakini sheria kumi ya Mungu hizo ni monoruzo za Mungu ni tabia ya Mungu ziko biguni ukisoma katika kitabu cha ja ufunuo Yohana alifunuliwa na akaona hizo ziko biguni na hata tukizikataa hapa sijui tufanya nini katika hukumi ya Mungu biguni bana ziko pale Lipo basi Mungu amewatoa katika nchi ya utumwa. Yaani eh, katika nchi ya nchi ya, ya, ya Misri. Wa, wa Kristo wametolewa katika utumwa wa dhambi. Na dhambi ni uasi wa sheria. Hapa wana wa Israeli wanaambiwa mli katika pingu hizo za chuma za za wa Na ndipo unaona Mungu akasema msiwe na miungu mingine ila mimi. Na ndipo basi tuweze kuwa walidhi wa Yesu. Leo wa Kristo ndio tunaoitwa walidhi wa Yesu. Na ndipo basi tuti sheria za Mungu na maagizo yote ya Mungu anasema tutakuwa watu wa pekee katika ulimwengu huu Na ndipo basi wale wana wa Israeli wale we, weza kujizuia kutoingia katika nchi ya ahadi kwa kutomwamini Mungu na kuweza kuwa na mashaka mengi Na ndipo basi Cheria hizi Mungu alikuwa amepeana ili waweze kuwa velipe, watu wa pekee yake katika dunia hii. Na akawaambia sasa huko katika nchi hii nzuri mnaenda ni kwamba mvua ni tere mtakuwa mwikininyizia mboga kama misri mtakuwa mvua inaletwa na Mungu. Ni, ni nchi iliyo na milima, nchi iliyo na mabonde mazuri, nchi ambaye mvua itanyesha tele. Basi, inchi ilio na ndipo basi akawaambia nchi iliyo na milima nchi inao na maji ya biguni na nchi hii inaangaliwa na Mungu kutoka mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka na imejaa visima vya maji kila mahali na iko na kila aina ya chakula na iko na, na maziwa na asali na hivyo akawaambia ya kwamba mnapoendelea kukaa mkule na mkunywe msiweze kumsahau huyu Mungu mwajabu ambaye amewapa atawapatia inchi hii. Basa mnapoona watu wameikalia ni yenyu hii Mungu ataweza kuangalia na kuweza kuwapatia inchi hii na atawaingiza inchi hii. Na Musa akawaambia kumbukeni ya kwamba sheria za Mungu waziwezi kutanguka maana mimi nilipovunja sheria hiyo sasa mimi ninawaleta mpaka hapa sivuki siingii katika nchi hiyo maana niliweza kukosea na hata kama nilisamehewa Mungu anasema chochote unachokipanda utakivuna Musa akaambiwa hautaweza kuingia katika nchi ile unapo Na ndivyo basi unapokula na unapokunywa akawaambia Muangalie msahao amri hizi. Unaona amri hizi zinarudiwa, zinarudiwa na hii ndio inaitwa kitabu cha ja kumbukumbu, yani kurudia sheria. WaKristo tuweze kusoma kitabu hiki tuweze kuelewa ya kwamba Mungu anataka tuendelee kukumbuka sheria za Mungu ni ndio zinaotupatia hekima, ndio zinaotupatia akili, ndio zinatufanya tuwe watu wa pekee yake katika ulimwengu huu na tunapoendelea kuona mibaraka ya Mungu tusiweze kumsahau kumbuka ya kwamba shetani anajua Mungu ni mwenye uwivu hawezi kugawanya utukufu wake na kitu kingine ndio unaona analete vitu vinaonekana hivyo vyote vilitajwa hapo vitu vya majini vitu vya nchi kavu vitu vya mbinguni watu wanaziabudu Anasema nitawaingiza katika nchi hii niliyoahidi Abrahamu, Isaka na Yakobo. Na ndipo mnapoendelea kukunywa na kukula msisahau sheria za Mungu. Na ndipo wana anaendelea kuagiza, unapokula na unaposhiba usisahau sheria. Na utumikie Mungu katika moyo wako na Mungu na Musa miungu hiyo mingine maana ni miungu iliyo na macho na hayoni ina mikono na haiwezi kuchukua ina miguu na haitembei Ndipo na basi Mungu alikuwa anataka kujitukusa kwa mataifa sheria hizo zote zikaandikwa na Musa akaweza kuandika hizo maagizo ambaye ilikuwa imewekwa kando ya ile ya ile ya ile sanduku la agano na akaweza kuziweka pale ili ziweze kuwasaidia watu kutunza zile zilio ndani pale. Na akaona ya kwamba labda hawa wataendelea ku, ku, uh, kuvunja sheria, ndipo akawaambia ya kwamba na mibaraka hii itakuwa pamoja nanyi mtakaposikia sauti ya Bwana kwa bidii na kwa nguvu zenyu na mtakaposikia maagizo yake ninaoagiza hivi leo. Mungu ataweza kuatukuza kuliko mataifa yoyote ile. Na akawambia ya kwamba katika kumbukumbu kumbu ya Torati na nane anasema hivi katika aya ya kwanza ya kwamba utakaposikiliza sauti ya Bwana na Mungu wako kwa bidii na kutunza maagizo nanaoagiza hivi leo ndipo bwana Mungu wako atakao kutukuza kuliko mataifa yote nawe utaweza kuwa na mibaraka hii. na mibaraka hizi zitakujia wewe utakaposikiliza sauti ya bwana Mungu wako akasema akasema hivi baraka hizi zote zitakujia wewe utakaposikiliza sauti ya bwana Mungu wako Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa katika uzao wa tumbo yako. Na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mfugo, na ng'ombe wako, na kondoo zako. Utabarikiwa katika kapu lako. Na pia katika hali. Na chombo chako cha kukandaa. Kan, Utabarikiwa uingiapo na pia utokapo. Bwana atawafanya adui zako wanaoinuka juu yako waweze kutoweka kwako. Na watakuja kwa njia moja na wataweza kukimbia mbele zako kwa njia saba. Bwana ataweza kuamuru baraka uje juu yako na mambo yote utakaweka mkono wako juu yake utaendelea kubarikiwa bwana asifiwe kwa hivyo hii akawaambia itawafikia nyinyi mtakaposikiliza sauti ya bwana mtakapomtii kwa bidii mtakaposika agano lake na wapendwa siku hii ya leo hivi ndivyo ilivyo Ndiyo nina ninashangaa ninapoona watu ambaye wamesoma watu ambaye wanaelewa na wanasema sheria za Mungu hazina maana ni baraka hii yote Mungu anasema itakuwa juu ya wale tu watakapomti bwana na kushika maagizo yake na utamtii bwana kwa njia gani kwa kusisikiliza sheria zake anazokuagiza hivi ndivyo Musa anavyotualifu sisi wa Kristo ambao tumebikiwa na mwisho wa ulimwengu tunaambiwa tutakapoweza kusikiliza sauti ya bwana na kuweza kusikia maagizo yake na kuweza kushika sheria zake anasema ya kwamba tutaweza kubarikiwa leo watu wamebadilisha mibaraka ya Mungu kwa njia tofauti hata wahubiri kama mimi wanaendelea kuhubiria watu ya kwamba utabarikiwa unapoweza kupanda na unapopanda kualifu Ukipanda katika shamba la mtu usidhani ya kwamba atakuruhusu kwenda kuvuna Mabu... we ni upande tu lakini mavuno ni yake ndipo anastambia neno Bibo wapendwa ndiyo unaona tuna kipindi hiki cha neno litasimama manake mimi kama mhubiri haustahili kuniamini amini neno vile linavyosema na neno linavyosema litaweza kusimama hivyo Kwa hivyo anasema utakaposikia sauti ya Bwana kutunza na kuifanya maagizo anao kuagiza Bwana Mungu wako atakutukusa kuliko kila taifa duniani. Na baraka hizi zitakujia na kukupata wewe unaposikia na kutii. Unaposikia sauti ya Bwana na kuitii, baraka hizi zote zitaweza kukujia wewe. Ninazungumza na Mkristo ama mu, ama wa kiroho leo. Na baraka hizi zote zako ukisikia sauti ya bwana mungu wako na kuitii utabalikiwa mjini na utabalikiwa hata na mashambani bwana anasema kwa hivyo kwa sababu umenihonga haubarikiwi kwa sababu umepanda shilingi 500 au moja unabarikiwa unaposikiliza kwa makini sana sauti ya bwana na unapoiitii Bwana amehakikisha kwamba na ameendelea kutoa hii ikiwa ni njia moja anayoendelea kuzihirisha ya kwamba ahadi zake zilizo za kweli ataweza kuzitekeleza. Anasema utakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako na kushika sheria zake ninapokuagiza hivi leo, anasema utabarikiwa mjini na utabarikiwa hata na mashambani. Utabarikiwa hata na uzao wa tumbo yako. Utabarikiwa pia hata katika uzao wa nchi yako, uzao wa wako wa kufuga, wa ngombe wako, hata kondoo zako wata watazubarikiwa kwa hao wote. Na kapu lako pia litabarikiwa. Kazi unayoifanya itabarikiwa unaposikiliza sauti ya Bwana na kumtii. Hata na chombo chako cha kungandia ngano utabarikiwa. Utabarikiwa unapoingia na pia unapotoka. Hii ni mibaraka ya tele. Bwana atawafanya adui zako wote wanaokuja wanao wanaoinuka wanao kuweza wanao inuka juu yako. Hawa watapigwa mbele zako. Watakutokea kwa njia moja. Na watakibia mbele zako kwa njia saba bwana anasema. Bwana ataamuru baraka huu huweze kuwa juu yako katika kazi zako na mambo yote unaoweka mkono wako juu yake Bwana akaibariki. Huyu ndivyo anavyosema hii ahadi zinaopewa Mwisraeli wa kiroho anao kwea kuingia katika kanani ya biguni ahadi hizi ni zako zilikuwa za wana wa Israeli katika siku ile walipokuwa wanavuka Yordani wakiingia katika nchi mpya wakiingia katika kanani ya duniani leo ni zetu sisi tunao kwa kuvuka katika mto wa Yordani kuingia katika kanani ya mbinguni ndipo akasema bali na mibaraka hiyo itakao patikana kwa njia ya kutii. Mtumishi wa Mungu mkuu Musa akawaambia na msikilize. mibaraka hiyo basi rana maana Bwana anasema tazama nimeweka mambo mawili mbele zako nimeweka rana na nimeweka mibaraka na ni kwa nini wewe mskristo wewe uliyomuisraeli wa kiroho uweze kupata rana na huku mibaraka ni tele Bwana akasema mibaraka hiyo ni ya wale tu watakao shika sheria zote kumi na kutii hiyo kusikia Kusikia sheria hakutakusaidia uzizungumza anataka kusaidia lakini ni kusikiliza na kushika na kupii hiyo ndiyo ndio kusaidia lakini utakapokataa anasema hivi na itakuwa hivi nane haya 28 aya 15 haya e, ni kuna kuna miba, kuna rana tere hapa anasema hivi Kumbukumbu kumbu ya Torati fifteen Anasema hivi Lakini itakuwa utakapokataa kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako Rana hizi zote zitakupata utakapokataa kuweza kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako anasema hivi lakini itakuwa ita, ita usipotaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako usiangalie usiangalie kufanya maagizo yake ninao kuagiza leo na amri zake ni kuagizapo hivi leo dipo zitakapokujia sikiliza vizuri dipo zitakapokujia wewe raana hizi zote na zitakupata kweli maana biblia inasema mambo ni mawili yaliyo mbele yetu kuna uzima wa milele na kuna mauti ya milele. Kuna mibaraka tele na kuna rana tele. Kwa hivyo ni juu yako na ni juu yangu kuamua kama nitataka rana ninahitaji rana ama ninahitaji mibaraka. Na ninaamini ya kwamba wasikilizaji wangu popote pale mnaponisikiliza wapendwa, naamini kila mmoja wenu angependa mibaraka. Anasema hivi haya, na 37. Utakapokataa kuzikiliza na kushika maagizo ya Bwana, utakuwa mshangao. Na utakuwa pia mezali wewe. Na tena utakuwa dharau katika ya mataifa yote. na ndipo basi Bwana anapokuongoza na ukataa kuzikiliza maagizo yake na sheria zake, wewe utakuwa mezali, utakuwa chukizo utakuwa yani utakuwa kila eh, anasema hivi haya ya 30 utakuwa mshangao mshangao tu watu wanakushangaa tu na utakuwa medhari watu wanatoa medhari kwako tu na dharau katika mataifa yote yanayokuzunguka anaendelea kusema hivi katika haya ya sita na 64 Anasema hivi Bwana atakutawanya katika mataifa Kumbuka maneno haya yalizungumzwa na Musa yakaelezewa hao wana wa Israeli na hata kama walielezewa hawakuweza kuitilia manani na unaona hata baada ya kulidhi nchile waliendelea wakaweza kuwa uh, watu ambaye hawasiki sheria za Mungu Mungu akawamwachilia nezaru ambaye mfalme wa Akalide akaja akawateka akawapeleka Babeli Musa aliweza kuona hata baadaye wakiweza kutawaliwa na Warumi kwa sababu ya kutopii maajizo ya Bwana wa Israeli wakatawanyishi katika ulimwengu mzima kwa sababu walikataa kabisa katakata kusikiliza maagizo ya Bwana na hivyo mimi na wewe hawa ni mfano mzuri kwetu ya kwamba tukiweza kufanya kama vile walivyofanya basi sisi tutakuwa tumepotea milele manake utawanywa katika mataifa ni kusema hautaweza kulidhi ufalme wa Mungu unaokuja hili kaliburi ndipo beasi neno linasema katika sitini na tano Na katika mataifa hayo nitakaoweza kukutawanya hautakuwa na furaha yoyote wala hutakuwa na kichwa chichote pale Bwana atakupatia moyo wa kutetemeka na moyo wa hofu na uoga na uzima wa na wasiwazi mbele zako na utakuwa na uoga usiku na mchana na maisha yako utakuwa ukilia ikifika usiku asubuhi utakuwa ukilia oi light kama ingekuwa jioni na jioni inapofika oi light kama ingekuwa asubuhi kwa sababu utakuwa na wasiwasi tujui nini natokea basi Musa akiwa ameongozwa na Roho Mtakatifu aliweza kuangalia katika maisha ya hawa wana wa Kristo wa, wa, wa Israeli akaweza kushangaa. Aliweza kuona dhambi itakaoweza kuwapata hawa wana wa Israeli na vile watakavyotekwa kupelekwa katika inji za kigeni. Akawa akawatolea unabi akasema hivi katika kumbukumbu kumbu ya Torati 28, haya aya ya tisa mpaka aya ya hamsini Bwana atakuletea taifa juu yako wewe unaokataa kusika sheria za Bwana ataliteta taifa kutoka mbali na taifa hili litakuja na alitaonea huruma mwanamume mwanamke ama mototo taifa ambalo huwezi kuelewa hata na ulimi wake litakujia taifa lenye uso mkali Ambalo huwezi kuangalia uso wake na Halipendelei kijana wala msichana wala mvulana Kwa hivyo tunapoangalia Musa akiwa amejaa na roho mtakatifu aliweza kuwa na hofu sana juu ya hawa watu na ukikumbuka kwamba miaka arobaini amezunguka na hawa baba za hawa watoto na watoto hawa pia anajua jinsi walivyo na kichwa kigumu hawa ndipo akawaagiza akawaambia basi nimewaelezea mibaraka lakini laana pia ni lazima niweze kuambia ya kwamba kwa sababu mnaonekana mna kitu gumu hebu niwapasheni habari mtakapokataa bwana atawaondokea na atawaletea taifa kali taifa lenye uso mkali ambaye aliangalia uso wa mzee ama wa kijana hivyo akaweza kusema aliona pia wakati titans atakapokuja na aweze akaonyesha unajua Musa aliona aliweza kuwa naona kwa njia ya roho akaona jinsi taifa hili litakavyoweza kustawi akaonyeshwa hata na bustani akaonyeshwa hiyo kanani yote ikiwa nzuri hakuonyeshwa ikiwa vile ilivyokuwa alionyeshwa vile itakavyokuwa na vile Bwana atakavyoweza kuifanikisha na hali ile itakavyokuwa na analinganisha na lile shamba la Edeni shamba la Mungu na basi baadaye anaonyeshwa hapa ya kwamba kwa sababu ya kutotii kwa hawa watu na uasi wao Mungu atatahiria taifa la warumi taifa la babilonian watakuja wataweza kuwateka na watabomoa hata na nchi na na na hekalu la bwana na ndipo anaonyeshwa hapa titans akija akiweza kuizuru hii ya uh, kanani hii ya, ya israeli ikilinganishwa na kanani na akaonyeshwa ya kwamba watakapokuja watazungukwa katika jerusalem na kutakuwa na njaa kiasi ya kwamba wanawake watakula watoto wao na watoto wa, na wazee watakula wake zao na wake watajaribu hata kuangamiza wa, waume zao ndipo una, anasema hivi utakula katika eh, eh, haya hamsini na moja anasema hivi kitabu hicho cha kumbukumbu ya tharati kumbuka tunasoma katika kitabu cha ja kumbukumbu ya torati ishirini na nane na sasa niko katika aya ya hamsini na na moja anasema hivi naye atakae naye atakaye kuja huyu ambaye ni mwenye mu, uso kali atakula atafanya atakula watakula uzao wa ngombe wako na mifugo yako na uzao wa nchi yako mpaka utakapokwisha wewe uangamishwe mpaka utakapokwisha angamizwa na hatakuachia na mpaka yoyote wala divai wala mafuta wala maonjeo ya ngombe wako wala wana kondoo wako hawata hawasa mpaka paka kukuangamisha hii ni kusema ya kwamba utaangamizwa kwa sababu umekataa kutii sheria za Bwana wasikristo ninataka tu, ninaomba tuweze kuwaza na kuwazua tunapoendelea kukanyaga sheria za Bwana tuanze na kuwazua Mungu alisema maneno haya kwa wana wa Israeli na kweli walipoasi haya yalitokea na sisi je kwetu haya ya hamsini na mbili anasema naye atakuzuru katika milango yako hata kutaza zako ndefu zenye maboma ulizokuwa ukiziamini sana zitashuka chini katika nchi yako yote. Na zitashukishwa kila upande. naye atakuzuru katika milango yako. Kila upande. Katika nchi hii yako yote aliyekupa Bwana Mungu wako. Aya tatu nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe. Hii ni unabii uliokuwa mgumu kuweza kueleweka lakini historia inasema ilikuja ikatendeka hivyo hivyo. Wakati Zaitazalipoweza kuizuru Jerusalem, alizunguka katika pande zote. Na ikawa hakuna chakula inao kunja kutoka mashambani kuingia katika Yerusalemu na hakuna kitu kinayotoka katika Yerusalemu wakakula chakula chote kile kilikuwa kule wakaanza kukula watoto wao walikula paka wakakula panya wakakula kila kila mnyama ambaye angelika zote zikakwisha mwisho wakaanza kukula watoto wao Nabii huu nyakati hizi hata hawangeona ni kitu kimeuzungumzwa hapa na mzuzza lakini ulikuja ukatimia. Ndipo anasema hata mwanamke ataajaribu kuangamiza mume wake. Mwanamke mwororo, mororo jicho lake litakuwa li, uh, mwanamume atakuwa na jicho mbaya anataka kukula mume muke wake, mwanamke anataka kukula mume wake na ndugu yake. Na hivyo hataweza kuona haya kula nyama za wanawake maana itajaa itakuwa ni nyingi tele na hii yote itatokana na uwasi wa kuasi sheria za Mungu na mwanamke mwororo ataweza kutafuta jinsi ya kuweza kwe, ya kuangamiza mume wake na ndipo basi unapoangalia hali hii Musa alipowaagiza na akawaonyesha mibaraka yote ni mingi ni mingi mibaraka hiyo ukisoma kuanza aya tano kuendelea utaona ya kwamba hii zote ni laana tu zimezungumzwa fifty seven na akafunga mahdili yake ya kukumbusha wana wa Israeli juu ya sheria za Mungu na maneno haya alifunga akawaambia nimeita bingu na nimeita nchi ili ziweze kuwa mashahidi ya ja kwamba nimeweka mambo mawili mbele yako uzima na mauti nimeweka mibaraka na nimeweka laana life and death kwa nini uweze kukufa Hebu sikiliza sauti ya Bwana na uweze kupata baraka ili hata na miaka yako iweze kuongezwa ya kuishi katika nchi hii Mungu ambaye amekupea katika kumbukumbu -kumbu la Torati nineteen Anasema ninashuhudia mbingu na nchi siku hii ya leo ya kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti baraka na laana chagua uzima ili uweze kuwa uhai wewe na uzao wako umpende bwana mungu wako kwa kusika umpende bwana mungu wako kuitii sauti yake na kushikamana naye maana hiyo ndiyo uzima wako upate kukaa katika nchi bwana alio aliyeweza kuahidia baba zako Ibrahimu Isaka na Yakobo na ndipo uweze kuongezewa siku nyingi za kukaa katika siku katika nchi hii na jambo hili wapendwa aliweza kutoa kama wimbo huu ambaye ilikuwa inawadhihirishia jinsi alivyoweza kutaka waweze kushika mara nyingi tunasoma hii maneno kama ni historia tu lakini Alikuwa anaiandika ikiwa iwasaidie na akatoa unabii na unabii ulikuja ukatimia. Aliwaelezea baadaye vile mambo itakavyokuwa maana alifunuliwa kwa njia ya roho mambo ya siku za usoni. Kwa hivyo hao watu wakaweza kuongozwa ili waweze kufundisha watoto wao katika kumbukumbu kumbu hii ya Torati waweze kuendelea kushika maagizo ya Bwana sheria kumi za Mungu na waweze kufundisha watoto wao katika vizazi vyote na kila wakati ziweze kuwa zikisomwa ziki, ziki, ziki katika nyumba zao na ndiyo hata leo zinastahili tunastahili kama Wakristo kuwafundisha watoto wetu sheria kumi za Mungu na wae wakiziba nj, kama wimbo ninakumbuka wakati mmoja mimi nilipokuwa nikijifundisha mambo hii kuna mahali ambaye nilikuwa siwezi kupewa jina mpaka niweze kujisema hizi amri mpaka zi, nikiwa sisomi ninasomwa moja kutoka aya kwanza mpaka aya saba kitabu cha kutoka, kutoka ishirini lakini leo watoto hata hawajui sheria ya kwanza inasema nini. Hii ilikuwa ni jukumu la watu wa Mungu na hata leo ni jukumu ya watu wa Mungu kuweza kuwafundisha watoto wao. Na ninataka niwaambie kwamba hata watoto mnaoona tumewamepotoka ni kwa sababu hatuwafundishi sheria za Mungu. Tunawafundisha tu mambo ya doboro, tunawafundisha tu mambo ya mambo leo kuwaonyesha, kuwapatia nafasi waendelee tu kuona video, kuona kuona movie ambaye ni mambo ambayo imebudiwa na watu na wanapata pesa mnapoendelea kuziangalia hizo vi, hizo movie, lakini ile maagizo ya Bwana alio weza kualiza tuwafundishe watoto wetu usiku na mchana kila tunapoketi kila tunapotembea tumesahau hiyo na ndiyo tunasema sijui watoto wetu siku hizi wako namna gani na sisi wenyewe ndiyo tumekuwa vibaya Biblia inasema mlee mtoto unavyo kwa njia mpasa na yeye unapomlea kwa kumfundisha sheria hizi hata atakapopotoka atarudi basi kwa sababu haa Wana Israeli walikuwa ni watu wa pekee waliokuwa kuwa waweze kushishika sheria hizi na ziweze kuwa waweze kuwa ndio mawakili wa Bwana wa kushika sheria katika ulimwengu ni lazima wangeweza kuzitii wa hali ya juu na wafundishe watoto wao na watoto wa watoto wao katika maagizo ya Bwana ndipo Mungu akasema katika kitabu cha kumbukumbu ya Torati 6 aya 7 Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii unapoketi na unaporudi na unapoomka na unapoenda. Iweze kuwa di, dilili mkononi mwako na iweze kuwa katikati kati ya uso wako na uweze kuandika katika mimo ya milango ya nyumba yako na juu ya mlango wako sheria hizi kumi na ndivyo watoto wanapouliza hii ni nini inayozungumzwa hapa mambo ya ya, ya ushuhuda wakizazi walikuwa waweze kuwafundisha juu ya sheria hizi kumi katika kumbukumbu kumbu ya thirti hiyo ishiri, eh, sita ya ishirini anasema na watoto wako watakapoweza kuuliza katika zamani zile wakuulize je, ni nini hii ushuhudia Na mashuhudizo na amri hii ni nini? Na ndipo utaweza kuambia na kuwakumbusha Mungu alitutoa katika nchi ya mizi kwa mkono ulio hodari, akawa pamoja nazi katika jangwa la Sinai na katika mlima horebu akatupatia maagizo yake ni agano alioagana na watu wa Mungu naye akaweza kuzungumza na kutuhubiri akiwa katika miale ya moto naye akatoa amri 10 nazo zikaandikwa katika mbao mbili nazo zikaweza kuwa ni za kufundishwa nyinyi na ndio hii inaitwa mapokeo ama inaitwa sheria na agano la Mungu na watu wake ndipo basi katika kumbukumbu kumbu ya torati Sita aya ya ishirini na moja anasema hivi mpaka ishirini na tatu na ndipo utakapomwambia mwanao ya kwamba tulikuwa watumwa wa farao na Mungu akatutoa katika mkono wa hodari Akakuwa pamoja nasi na akaweza kufanya ishara na mambo makubwa na akaweza kuwapiga wale wa, wa, wa Misri na akaweza kutupatia kututoa huko kwa mkono wenye hodali na akaweza kutuua pamoja nasi katika jangwa na akatupatia sheria hizi kumi na Mungu sasa akatuagiza tuweze kuzitunza sheria hizi zote kumi kwa kumpenda Bwana Mungu watu wetu kwa ajili ya mema yetu anao tuwazia kumbuka ya kwamba bwana mungu anatuwazia mawazo mema sisi tulio wa israeli wa kiroho leo anatuwazia vile alivyoawazia waisraeli wa kimwili wale ijapokuwa walikataa kumtii bwana basi waliweza kuachiliwa na bwana na ndiyo unaona kwa sababu ya kumwasi mungu leo watu wa mataifa ambaye ni sisi tumepata na mwanya wa kuweza kufanyika watoto wa ibrahimu ama wana wa maana neno linasema ya kwamba wote walioweza kusikiliza sauti ya Bwana wote waliompokea Yesu kama Bwana na mwokozi wao wamepewa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu na watoto wa Mungu ni watoto wa Ibrahimu Waisraeli walikataa maagizo haya na Mungu akawatawanya amejaribu kuwafudisha mpaka leo haoje kubali ukweli huu bando wanaenda njia zao lakini unajua Mungu naye ni wahuruma Bado anawaahurumia mpaka leo. Katika katika aya ya ishirini na 24 Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi kumcha Mungu na tuweze kumsikiliza na kuifunzi eh, na kuifali sheria zake ambaye alituagiza kama ilivyo mpaka siku hili ya leo. Na ndiye anao tuhifadhi kwa ajili ya kutunza sheria zake hata na leo. Na ndipo akasema, hii sheria za Mungu ndizo zitakapo kuwa haki kwetu, tukitunza na kufanya maagizo yake, maagizo hii bara ya mbele ya Bwana kama vile alivyo tuagiza. wapendwa tunapoendelea kuangalia juu ya maagizo haya Musa anaendelea kutufundisha jinsi tunavyostahili kuweza kukaa katika amri hizi kumi. na ni jambo la huzuni ambaye watu wengi wameamua kutotii sheria za Mungu. Kwa hivyo ni baraka Mungu ameweza kuipeana imekuwa ni yako kwangu, ni yako wewe na imekuwa ni yangu. Na yeye mwenyewe Mungu anasema hivi. Ya kwamba katika ulimwengu huu tunapoendelea kuishi wapendwa ili tuweze kuwa na tabia ya Mungu ni lazima tuweze kuona mahali wale wa Israeli wa wakimwili waliweza kuangukia Na ukumbuke hapo kwamba hata leo Mungu anataka kuweza kuwa na taifa lake katika ulimwengu huu, kanisa lake katika ulimwengu huu, ambaye ninaendelea kueneza habari njema. utakaposikiliza sauti ya Bwana. Uweze kuangalia sana kwa maana Mungu wetu ni baraka yake inakuwa ni ya, ni ya watu wake na ninataka niweze kumalizia hali hii ya kumbukumbu ya tarati nikiweza kuwaelezea Musa alikuwa na uzuni nyingi sana kwa sababu alijua ya kwamba hawa aliyokuwa anawaelezea haya hawakuwa tayari kusikiliza sauti ya Bwana na ndipo akawaambia nijue yenyu mjue kama mnataka mibaraka ama mnataka rana maana rana ziko na rana zitakuja nyinyi mtakuwa madharau mtadzarauliwa katika ulimwengu na maisha ya ulimwengu huu itakuwa magumu kwenyu mtakapoweza kuchukua miungu mingine na kuiabudu mkikataa mungu huyu mwenye sheria kumi na ninasikitika sana ya kwamba Waisraeli wa kiroho ambaye ni wakristo wa Kristo wa mambo wa siku hii ya leo tumeanguka kabisa pale pale wale wana Waisraeli walipoanguka hata na sisi tunaanguka pale pale Wana wa Israeli waliweza kumkataa Yesu kabisa. Lakini leo wa Kristo tunamkubali Yesu. Wana wa Israeli waliweza shika sheria za Mungu lakini wakamkataa Yesu. Wakristo siku hii ya leo wanamsaka Yesu lakini wanakataa sheria. Wakristo wanasema, "Do away with the law. Hatuna haja na sheria, tuna haja na Yesu." Wayahudi walisema, "Hatuna haja na Yesu, tuna haja na sheria." Hauwezi kukataa Yesu na uweze kusema unahaja na sheria zake. Na hauwezi kukataa sheria za Mungu na useme unahaja na Yesu yote ya hii yote mawili ni ya ukimpenda uki mmoja ukipenda sheria za Mungu utakuwa umempenda Yesu lakini ukikataa sheria za Mungu na useme unampenda Yesu hiyo ni uongo maana neno linasema hivi katika kitabu cha waraka wa Yohana wa 1:24 anasema yeye asemaye ninamjua wala hashiki sheria zake huyo ni muongo wala kweli hai mondani yake Naamini ya kwamba wewe hautataka kuwa muongo. Unasema unamjua. Unasema unampenda. Yesu anasema ukinipenda utashika sheria zangu kwa mujibu wa kitabu cha Yohana tano anasema mkinipenda mtashika sheria zangu katika haya hana, katika kitabu cha nchini kama vile imeandikwa na Mathayo 7 aya moja neno la bwana linasema hivi na ni maneno yaliyozungumzwa na Yesu mwokozi wangu na mwokozi wako akasema sio kila mtu aniiitae bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu bali ni wale wanaofanya mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu ni gani Johana wawanza tano ya tatu neno linasema na hii ndio kumpenda Mungu tusishike sheria zake na sheria zake na zinashinda na ikiwa sheria za Mungu hazina shida basi ni nani ya liye na shida. mapendo wa mimi na wewe ndio tulio na shida kwa sababu kupenda, Mungu ni huko usishike sheria zake neno linasema na linasimama wazi wazi Yesu anaposema sio kila mtu anao niita bwana bwana alijua watu wengi watakuwa wanajiita kwa jina la Mungu lakini watakuwa wamekataa maagizo yake Wayahudi walikataa Yesu wakataka sheria na wakashika kwa njia isiyostahili hata ikawa mzigo kwao Leo wakristo nao na ninasikitika maana neno linasema walisema dua away with that Jason Wachana na huyo Yesu hatuna haja ye hata mtu mjui leo wakristo nao wanasema Yesu tunamjua lakini hizo sheria hatuna haja nazo it's the same wapendwa shetani mbinu walizozitumia zaidi ya miaka er, tatu ambayo imeisha anazitumia biviyo hivyo leo atiendelea kuzimodify katika teknolojia ya kisasa ili iweze ikiwezekana awapoteshe hata wale walio wateule kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo 24 aya 24 anasema na kwa maana siku za mwisho zitakuwa ni za hatari watakuja wakristo wa uongo wa na manabii wa uongo na watafanya ishara na miujiza na watawapotesa wengi hata ya mkini walio wate theule Unapozikia neno likisema walio wateule ni kusema ya kwamba ni hatari kubwa. Na hivyo tunawezaje kujimudu tusije tukaweza kupotoswa ni katika kusimama katika neno. Daudi anasema niliuweka neno lako ndani ya moyo wangu ili nisije nikakutenda zambi Unapokuwa na neno la Mungu, ndipo utakapojua dhambi. Dhambi ni uasi wa sheria. Na ukishika sheria ni kusema ya kwamba hauasi. Lakini ukiasi sheria umefanya dhambi. Na wapendwa mshahara wa dhambi ni nini? Kwa mujibu wa kitabu cha Warumi ishirini na tatu katika sentensi ya kwanza na ya pili inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti lakini sentensi ya pili inasema lakini karama inayotokana na neema ya Mungu ni uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo kwa hivyo mshahara wazambi, peo wa dhambi wale watakaopewa mkutano huu ni wale wataka fanyia kazi katika wakati huu tunapoishi hapa duniani unaendelea kutenda dhambi hiyo ndiyo kazi unaoendelea kufanya maana wapendwa katika uzima ulioko mbele yetu na mauti na mibaraka na naana zilizoko mbele yetu ni rahisi kuweza kupata mibaraka kuliko kupata naana ni rahisi kupata uzima wa milele kuliko kupata mauti ya milele ili upate mauti ya milele wapendwa ni lazima uifanyie kazi You have to work for it na unasikia mshahara unalipwa wale watakaofanya kazi ya dhambi walipwe mshahara ambaye ni mauchi ya mirele lakini wale wanaopokea neema ya Mungu wanajua ya kwamba hata sheria hizi kumi yawezi kuzitunza unless uweza kujenga imani yako katika neema ya Mungu na ndiyo unasikia neema ya Mungu imeweza kupatikana kwa watu wote inao kukataa mambo yote ambaye inaenda kinyume na Mungu. Kwa mujibu wa kitabu ta Titus Anasema neema ya Mungu imepatikana. Na neema hii ndiyo inayotuwezesha kusema la kwa yale ambaye inaendelea kumdhaki Mungu na kusema ndiyo kwale yanao mtukusa Mungu. Na hivyo ni kusema ya kwamba katika ulimwengu huu tunapoendelea kuishi tutakuwa na hofu. Anasema hivi katika kitabu cha ya ya ya haya ya Menari katika kumbuku katika kumbukumbu ya Torati nane Haya na tano. Anasema ya kwamba utakapokataa katika maagizo haya ya Bwana na kushika sheria zake anasema katika mataifa haya hautapata raha yoyote hapa duniani hautakuwa na raha lakini Bwana atakupatia moyo wa waziwazi Ni wangapi wa Kristo leo wanakuwa na waziwazi sana hasa wakiwa kwa ndege wakisikia ndege imepiga bambu kidogo wasiwasi. Wasi. Wakisikia gali imegonga kidogo ime, imepiga bump kidogo wasiwasi. Kila mahali wakilala wakisikia kitu kimegonga nyumba wasiwasi. Wasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawako tayari. Ingilisti inasema ya kwamba kuishi ni Kristo ikiwa utaishi dunia hii ishi kwa ajili ya kumtukuza Mungu na ikiwa utaondoka aina kivo itakuja ukufe kufa ukiwa katika Bwana maana unapokufa unaingia pumzikoni hamahali ambaye hautajaribiwa tena Kitabu cha na sita inasema Watu wazuri wanakufa na wanaingia katika pumziko na hakuna mtu anayeshughulika ni nini lafanyika lakini Mungu amewaokoa na waondoa katika ulimwengu huu ulio na dhiki na adhabu na shida wanawaingiza katika pumziko hapo kaburini wakingojea siku ya kiyama atakapokuja Bwana Yesu Kristo akiwa na mwaliko wa maraika na akiita kwa sauti kuu parapanda ya Mungu itakapolia na wafu wote watakao kuwa wamekufa ndani ya Bwana watafuvuliwa kwanza dunia hii ukikataa mungu utakaa na wasiwasi wataifani katika ulimwengu huu hauna raha utakuwa na wasiwasi moyo wa na na moyo wa kuzimia na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele ya watu mbele yako na utakuwa ukilia usiku na mchana Asubuhi unasema laiti ungekuwa ni jioni na jioni unasema laiti ungekuwa jioni Hakuna kizuri kwako iwe asubuhi ni shida iwe ni jioni ni shida Amani inaweza kupatikana tu kwa Yesu Ndipo basi Katika ulimwengu huu Anasema ili tuweze kubalikiwa katika mbaraka ya dunia hii tukingojea kuingia katika kanani ya mbinguni ni lazima tuwe na sheria ya Mungu na tuweze kuwa na hekima maana hii ndio akili yetu ndipo basi wapendwa inaamini ya kwamba unaposikiliza maagizo haya na kumbukumbu kumbu hili itakuwa ya kwamba bingu na nchi hii inaoitwa na Musa iwe shuhuda. itakuwa ni shuhuda ya kukushuhudia ya kwamba umeamua uzima wa milele. Umpende Mungu Bwana Mungu wako na kumtii. Maana hivyo ndiyo uzimo uzima wako na wingi wa kuishi katika ulimwengu unaopewa na Baba yako. Naye Mungu atakuridhisha ahadi aliyoahidi Ibrahimu akaahidi Isaka akaahidi Yakobo ndipo Musa akasema hii sio wimbo tu wa kuweza kuwapatia tu hadithi lakini ni kuwapatia pia hata na unabii ulioweza kuja na kufanya na kufanyika na hivyo wakristo wote wanaagizwa kama vile Musa alivyoagiza wale wa wa wa wa wa wa wa wayahudi ya kwamba tuatunze watoto wetu kuwafundisha maagizo ya Bwana katika kumbukumbu ya tarati sita aya aya ya saba anasema hivi naye uwafundishe watoto wako wanene unapoketi na unapotoka njiani na undo, uondokapo na urudipo yaweze kuwa katika mkono wako Yaweze kuwa katika macho yako sheria hizi kumi za Mungu. Uandike katika mimo ya mlango wako na katika milango yako na ndipo uwafundishe watoto wako juu ya jambo hii Na wazazi tuweze kuwa watu wa kuweza kumbuka watoto kwa kuwafundisha sheria hizi. Kumbuka wote ambaye wamewahi kutetea sheria ya Mungu katika ulimwengu huu wameweza kuwa na kuonekana na akili na kuonekana wakiwa wa busara kumbuka ya kwamba mtumishi wa Mungu Danieli katika babylon alipokuwa ametekwa pamoja na wale waliotekwa, yeye alipofika katika ikuru akachaguliwa miongoni mwa wale waliochaguliwa vijana naye alipofika hapo akakuta vyakula vinavyo pale ni vile ambaye sio vyakula biblia inasema ya kwamba sio vitu vyote vinaoonekana zinavyokuwa vyakula danieli yakaza wazo ni mzini wake akasema siwezi kujinajisi katika vyakula hivi ambavyo havistahili ambaye Mungu amesema ni najisi na akaomba aweze kupata kiba aweze kukula chakula ya shambani na akapata kibali kwa neema ya Mungu naye akaweza kuwa 10 times better watu wanaposikiliza sheria za Mungu na kuzitetea they will be 10 times better na unapokuwa 10 times better unapokuwa unapotaka kuwa mara kumi when you you don't have to compromise with the world na dunia inaamua ya kwamba ili uweze ku anything from to them you need to compromise with them but wakati unapowenza ku, eh, unapoweza kuangukia mambo ya dunia na kuweza kushikwa na utawii mambo leo ni kwamba hautakuwa na cha kupatia dunia lakini when you become peculiar person unapokuwa mtu wa pekee katika kula kwako ni pekee katika kuvaa kwako ni njia ya kumtukuza Mungu katika mazungumza wako lazungumza kumtukuza Mungu utakuwa na something to offer the world Mungu wetu atubariki aendelee kutusaidia kuona haja ya kujitoa kwa Mungu wakati kama huu na tuendelee kumtetea Manake, tusipo tusipoweza kusimama kwa ajili ya neno tutaweza kuangukia anything Kwa hivyo wapendwa tukitunza maagizo na sheria za Bwana itakuwa ni haki kwetu. Hiyo ndiyo itakao kuwa haki kwetu. Haki yako na haki yangu ni kuzitunza sheria zote za kum, kumi za Mungu. Na anasema ukivunja moja umevunja zote. Ninaamini kwamba we ungependa sheria hizi ziweze kuandikwa katika katika ka moyo wako maana leo haziandiki katika zile mbao maana anasema na hili ndilo agano jipya nitakarofanya na wana wangu ama na watoto wangu katika sakanya kazi za mwisho nitaandika sheria zangu ndani ya roho zao na ndani ya mawazo yao nao hawatafundishana mtu na mwingine maana tayari tutakuwa tumejua usiwe na miungu mingine uh, usiuzi uh, tunajua mungu usiwe na miungu mingine usitengeneze sanamu usilitaje jina la mungu bule kumbuka sabato ya bwana uitakase usieheshimu mama na baba usiuwe uzizini uzibe ushudie uongo usitamani mke jirani yako ama nyumba yake hizo sheria zote zitakuwa zimeandikwa katika mawazo yetu na katika nia zetu na katika roho zetu nasi hatukastahili kufundishana mtu na mwingine tutakaa tukiwa na tabia ya Mungu tukiwa katika dunia hii tukiwa ni mabarosi wake tunapongojea kuhamishwa kwenda mbinguni Ninaamini ya kwamba we msikilizaji wangu mpendwa ungependa sheria hizi ziandikwe katika moyo wako ili uweze kuwa na katiba ya mbinguni na uweze kuwa na na na character na, na tabia ya Mungu hapa duniani ukitangaza ya kwamba hapa si kwetu bali kwetu ni biguri. Ikiwa hilo ndilo ombi lako, ningependa wenyeekee, uweze kumuomba Bwana nae aandike sheria hizo ndani ya mawazo yetu na ndani ya bio yetu na pia atamaraki katika uli katika mwili wetu kwa njia ya roho wake mtakatifu. Tuombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana. Tunashukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi umetupatia ujumbe ambaye kumbukumbu kumbu ambaye Musa ulimuagiza aweze kuwakumbusha watoto wa wana wa Israeli leo limekuwa kumbukumbu kwetu zizi tunao na mwisho wa wakati huu na Bwana tunaona ya kwamba agana lako la milele ulioagana na watoto wako lina sheria kumi ndivyo hivyo, hivyo unavyotaka kuagana na sisi katika agano jipya ya kwamba sheria zako zilioandikwa katika ambao zamani zile unataka kuniandika katika mioyo yetu na katika nia yetu na katika roho zetu ili tuweze kukaa tukijua kwamba sisi ni watu wa pekee yake tuliokombolewa kwa damu ya Yesu na tunaoekwa muhuri wako ili tuweze kufaa kuingia viguni. Bariki kila msikilizaji mpendo anaposikiliza mahali popote katika ulimwengu huu na unapotubariki sisi pia ubariki radio hii ya Baguzi grobo na mapenzi yako yafanyike hata kwa Passing the Right Ministry ambaye baba wa mbinguni umeisimamisha katika wakati huu. Sikiungana na radio hii ya Baguzi grobo Jina lako litukuswe tunapoendelea kuinua neno lako wakuwa tunaamini kwamba bali na vyote kuanguka neno lako litasimama milele na milele katika jina la Yesu mwokozi wetu amina ndugu mpendwa naamini kuwa umebarikiwa na makala ya shukrani ya leo Makala haya yameletwa kwako kwa isani ya Passing the Light Ministries na ndani ya AGRFM abakusioglobalradio.com. Ukitaka kutufikia Masai 28 605, 605 475 5845. Onyesa sufuri wakati wa wote waache ujumbe. Ukitaka kumfikia mtungaji Geoffrey Ngige piga nambari 253 2136060 sufuri, sufuri. hadi hapo wakati mwingine majina yangu ni Urina Utiti na kuaga hewani na wimbo unaosema nyota tajini naye dada Emma Kiganda parekiwa na Mungu awe pamoja nawe na Reno tushangae